Iar Iisus, plin de Duhul Sfânt, s-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustie timp de patruzeci de zile, fiind ispitit de diavolul. Și în aceste zile nu a mâncat nimic și sfârșindu-se ele a flămânzit și a zis diavolul, Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, zi acestei pietre să se facă pâine. Și a răspuns Iisus către el, scris este că nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu orice cuvânt al lui Dumnezeu. Și suindu-l pe o munte înalt, i-a arătat într-o clipă toate împărățiile lumii și i-a zis diavolul: Ție-ți voi da toată stăpânirea aceasta și strălucirea lor, căci mi-a fost dat în mie și eu o, dai, o dau cui voiesc. Deci dacă tu te vei închina înaintea mea, toată va fi a ta. Și răspunzând Iisus, i-a zis, Mergi înapoi mea Satano căci scris este, Domnului Dumnezeului tău să te închin și numai lui unuia să-i slujești. Și l-a dus în Ierusalim și l-a așezat pe aripa templului și a zis, Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te de aici jos, că scris este, că îngerul să va porunci pentru tine ca să te păzească și te vor ridica pe mâini ca nu cumva să lovești de piatră pe ciorul tău. Și răspunzând de Iisus i-a zis, S-a spus să nu ispitești pe Domnul Dumnezeu tău și diavolul, sfârșind toată ispitirea, s-a îndepărtat de la el până la o vreme. Și s-a întors Iisus în puterea Duhului, în Galileea și a ieșit veștea despre el în toată împrejurimea și învăța în sinagogile lor, slăvind fiind, slăvit fiind de toți. Și a venit în Nazaret, unde fusese crescut și după obiceiul său a intrat în ziua sâmbetei în sinagogă și s-a ascultat să citească. Și i s-a dat cartea prorocului Isaia și deschizând el cartea a găsit locul unde era scris. Duhul Domnului este peste mine pentru care m-a uns să binevestesc săracilor, m-a trimis să vindec pe cei zdrobiți cu inima, să propovăduiesc robilor de și celor orbi vederea, să slobozesc pe cei apăsați și să vestesc anul plăcut Domnului. Și închizând cartea și dându-o slujitorului, așezut, iar ochii tuturor din sinagogă erau aținti, ațintiți asupra lui. Și el a început a zice către el, Astăzi s-a împlinit Scriptura aceasta în urechile voastre. Și el a început a zice către ei, Astăzi s-a împlinit Scriptura aceasta în urechile voastre. Și toți îl încuvințau și se mirau de cuvintele Harului care ieșeau din gura lui și ziceau, Nu este oare acesta fiul Iosif? Și el le-a zis, cu adevărat înveți spune această pildă, Doctore, vindecă-te pe tine însuți, că te-am auzit că s-au făcut în Capernaum, fă și aici în patria ta. Și le-a zis, adevărat zic vouă, că niciun proroc nu este bine primit în patria sa. Și adevărat Vă spun că multe văduve erau în zilele lui Ilie, în Israel, când s-a închis cerul trei ani și șase luni, încât a fost foame mare peste tot pământul, și la niciuna dintre ele n-a fost trimis lie decât la Sarepta Sidonului, la o femeie văduvă. Și mulți leproști erau în Israel în zilele prorocului Elisei, dar nici unul dintre ei nu s-a curățat decât Neeman Sirianul. Și toți în sinagogă, auzind acestea, s-au umplut de mânie. Și sculându-se, l-au scos afară din cetate și l-au dus până pe sprânceana muntelui, pe care era zidită cetatea lor, ca să-l arunce în prăpastie. Iar el trecând prin mijlocul lor s-a dus și s-a coborât la Capernaum, cetatea Galilei, și învața învăța sâmbăta. Și erau uimiți de învățătura lui, căci cuvântul lui era cu putere, iar în sinagogă era un om având duh de demon necurat și a strigat cu glas tare, Lasă, ce ai cu noi, Iisuse Nazarinene, ai venit ca să ne pierzi, te știu cine ești, Sfântul lui Dumnezeu!" Și l-a certat Iisus zicând, Taci și ești din el!" Iar demonul, aruncându-l în mijlocul sinagogii, a ieșit din el cu nimic vătămându-l. Și le s-a făcut tuturor și spuneau unii către alții zicând, Ce este acest cuvânt, că poruncește duhurilor necurate cu stăpânire?" și cu putere și el ies, și a ieșit vestea despre el în tot locul din împrejurim. Și sculându-se din sinagogă, a intrat în casa lui Simon, iar soacra lui Simon era prinsă de friguri rele și s-a rugat pentru ea. Și el, plecându-se asupra ei, a certat frigurile și frigurile au lăsat-o, iar ea îndată sculându-se le slujea. Dar apunând soarele toți câți aveau bonlavi de felurite boli, îi aduceau la el iar el, punându-și mâinile pe fiecare dintre ei, îi făcea sănătoși. Din mulți ieșeau și demoni, care strigau și ziceau, Tu ești Fiul lui Dumnezeu!" Dar el, certându-i, nu îi lăsa să vorbească acestea, căci știau că El este Hristosul. Iar, făcându-se ziua, a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu, și mulțimile îl căutau și au venit până la el și îl țineau ca să nu plece de la ei. Și el a zis către ei, Trebuie să binevestesc împărăția lui Dumnezeu și a altor cetăți, fiindcă pentru aceasta am fost trimis și provovodea în sinagogile Galilei.